A fost odată ca niciodată. Zmeii furaseră soarele și luna. Apele și munții, câmpiile și dealurile erau cuprinse de întuneric. Oamenii și jivinile vor de colo până colo prin beznă. O noapte tristă și fără sfârșit stăpânea acea împărăție. Iar împăratul ei trimitea în toate părțile lumii Vestitori care sunau din trâmbițe băteau din tobe și strigau pe la răscrucile drumurilor: Viteazul lui care va duce soarele și luna și le va pune la noapte cer, Împăratului va da jumătate din împărăție și fata de soție! Raine nici strigă, dar nu se arată nimeni. Mă tem că n-am să iau niciodată de soție pe fata împăratului. Și nici jumătate de împărăție, și nici împărăția toată. Așa mi se pare vrăjitorul. Să n-ai nicio grijă numai dacă la. făgăduiala. Făgăduiala mi-o țin. Am spus că te fac împărat fără să ridici un pai de jos? Fără să vezi un smeu? Ce, drept e drept, ai spus, dar nu văd cum. Eu văd, parcă te văd pe tron. Tu nu știi că băi, are și ca e bani, că mai semna ai. Si. Se apropie cineva? Cine? Mă Greuceanu oh. Pe lume n pereche Fiar le știu de frică Smei locolesc balaurii intră în pământ când îl simt Iar e fug de mânâncă pământul oh. Greuceanu Cine n-a auzit de el Mi s-au înmuiat picioarele Cine? Dar te rog să ai toată încrederea mine. Bună vremea, oameni buni Mulțumim, domnitale Mă rog Dumneavoastră sunteți de la palat? Da, de, de la palat. Da, da, da. O fi dormind împăratul? Oh, nu, deazule. Se plimbă prin fața ferestrilor, îngândurat și trimite mereu crainici în lume. Uite, uite, uite ui, ui, acolo. Îl vezi? Se plimbă printre lumânarea. Plins. Da, da. Mulțumesc. Cu păratul am vorbă. Să trăiești, mării împărate! M bine ai venit, greușeni! Iată că a trecut amnăr de vreme și nu s-a mai arătat niciun viteaz. Iar împărăția stă în întuneric. Am văzut și am auzit! Dar să știi că și porunca domniei tale e aspră. Nu trebuia să rei viața celor care au cutezat să încerce să aducă soarele și luna și n-au izbutit. Nu-i drept să-l pedepsești pe cel care cu gând curat încearcă să facă un bine. Dragul meu, Greucean. Așa-i porunca și noi schimb. Vreau să fiu drept cu toată lumea. Cine mi-aduce soarele și luna, are jumătate de împărăție și fata de soție. Cine se întoarce fără nicio ispravă, își pierde capul. Că eu pe nimeni nu temi după smăicul de asila. Îmi pare rău de tine, dar n-am ce face. Nu mă întorc cuvântul. Da, nici nu m-am gândit la nimic și n-am venit să mă amestec în treburile împărătești. Am spus și eu vorbă pe care am auzit-o pe drum. Eu vreau să pornesc, să răpun zmeii și să așez la loc pe cer, soarele și luna. La moarte n-am vreme să mă mai gândesc. Pentru asta am venit. Și aș dori, Măria ta, mai întâi să ne sfătuim. Să ne sfătuim, Grauce! Ce se sfătui greuceanu cu multă vreme Îl luă și pe fratele său De unde îl lăsase să aștepte și porniră la drum Și merseră ei, merseră cale lungă Până ajunseră la faurul pământului Bine ai venit, greucene Bine te-am găsit, prieteni. De când mi-ai făcut palășul n-am mai dat pe la tine dar acum... Dar acum de Dar nu ești la greu Știu eu pentru ce ai venit ia stai ați și S -s -s -s -s. am să bate o bucată astea da, de fier. Da. Ia, stai, frățul. Ia-te uită, greucene. Meșterul îți face echipul de fier în roșit. Hii, și da. cum mai seamănă cu tine? Dar de ce oară? nu o întreba. Faulul ină-și și știe el ce face. Hii, și cât de repede lucrează. Fierul parcă e o bucată de a luat în mâinile lui. Hei, calzelor! Se țineți chipul greuceanului în foc până voi spune eu să-l luați de acolo. Care să fie de trebuință. E, și acum, greucene, hai să mergem în casă să te omenesc pe tine și pe fratele tău, că-ți fi poate și flămânți și însetați și-o mai sta de vorbă că sunt multe de spus, că multe se pot întâmpla în drumul tău. După ce au ieșit din casa faurului, cei doi frați au pornit iarăși mai departe. Și-au mers, ei au mers, până au ajuns într-un loc unde drumul lor se împărțea în două. Acolo greuceanu nu vorbi. Dragul meu, frate, aici unde drumurile se despart, trebuie să ne despărțim și noi. Uite, am două basmale. Pe una să o iei tu, iar cealaltă ar să rămână la mine. Dacă basmalele vor face rupturi pe margini, să știi că o să ne mai întâlnim. Iar dacă vor face rupturi în mijloc, să nu ne mai căutăm unul pe altul niciodată. Iată, și eu am un cuțit pe care îl înfig aici, în pământ. Care dintre noi se va întoarce mai întâi pe locul acesta să scoată cuțitul din țărână? Și de va fi strălucitor ca acum să-l aștepte pe celălalt. Iar de va fi ruginit să nu-l mai aștepte. Drum bun, frățioare! Drum bun, greucene! Se despărțină Greuceanu pornind într-o parte Să-i caute pe zmei Iar fratele său în altă parte Unul avea să colinde jumătate de lume Și altul cealaltă jumătate Noi însă Să mergem după Greuceanu Și a mers Greuceanu A mers cale lungă Să-i ajungă se însera, se lumina, zilele nu număra. Trecu munți, bătrâni cărunți, Trecu văi înnegurate, Trecu ape învolburate. Și așa, într-o bună zi, Se pomeni oceanul la marginea lumii, În fața unor case făloase În care trăiau zmei. Se-a de trei ori peste cap, se făcu porumbel și se apropie. Zmeoaicele, văzând porumbelul, spuseră că are ochii cai greuceanului și se zăvorâră în casă. Greuceanul se mai dădu de trei ori peste cap și se prefăcu în muscă. Intră printr-o crăbătura a zidului și ascultă ce vorbeau zmeoaicele. Și astfel află că Zmei erau la vânat în codrul verde și că unul are să vină acasă de cu seară, altul la miezul nopții, iar altul la ziua. Mai mult nici nu-i trebuie voinicului. Ieși din casă, se făcu iar om și se așeză sub podul pe care aveau să treacă Zmei. Te-a rumpit De ce te-ai speriat? Mie pe lumea asta nu-mi frică de nimeni. Numai de greu cean. Dar și pe el, cu lovitură, culc la pământ. Aici sunt zmeu viteaz! Nu, nu, nu Cum vrei? În să ne tăiem sau la trântă să ne luăm? La trântă? La trântă, că-i mai dreaptă! Tu m-ai băgat în pământ zmeului până la genunchi. Dar așteaptă! Până la cât suntem în pamant. Ai mira de mine, Greucene. Așa cum ai avut și tu de oamenii pe care i-ai lăsat în întuneric. Și după ce Greuceneu îi capul, se așeză sub pod să-l aștepte pe celălalt. Cu celălalt se întâmpla același lucru. Spre zori, auzi venind că trănit zmeul cel mare, tatăl zmeilor. Bolmojea și bădogănea în capul podului din pricina calului său care sărise 77 de pași înapoi. Oh, oh, calule! De ce te-ai speriat? Mie pe lumea asta nu e frică de nimeni, doar de Creuceanu. Dar și pe acesta cu o săgeată în culc la pământ. Ezi meu, viteaz! Ah. să ne batem! Să ne batem! În săbii să ne tăiem! În să ne lovim! Ori în luptă să ne luptăm! În toate că nu mă tem! Hai în săbi să ne tăiem! Să vedem! Ah, S-au rup săbiile. În sulițe să ne lovim! Nici nu mai avem! Acum... Ai la srântă, meu Biclean! Ai la trântă! Corbule, pasă rățernită! Adom tu un pic de apă în cioc să mă răcoresc și-ți voi da de mâncare un voinic. Corbule, adă-mi mie puțină apă dulce în cioc și-ți voi da de mâncare trei zmei și trei cai. Auzind corbul că e vorba de trei zmei, i-a dus lui Greucian un strop de apă dulce. Și cât ai clipi, Greucianul prinse puteri. Îl ridică pe zmeu deasupra capului și trântindu-l în pământ, îl înfundă până la gât. Și pentru că zmeul se zbătea să iasă, îi puse piciorul drept în creștetul capului. Spune-mi, zmeu ticălos, unde ai ascuns tu soarele și luna? Nu știu ce vorbești. spune că din luna mea nu scapi. Soarele și luna? Poate s-au stins așa? Poate au căzut? cautele le Mie să nu mă îndrugi verzi și uscate! Ridică puțin piciorul de pe capul meu să-mi aduc aminte. Ah, tu crezi că mie mi-arde acum să ascult minciuni? Chiar dacă nu-mi spui, eu tot am să aflu, iar capul tău ar să cadă sub palos. Greucene, lasă-mi capul pe umer și-ți spun. În codrul verde este o peșteră fericată. Acolo am ascuns soarele și luna dar chei la cât nu se află și nimeni afară de mine nu poate deschide. Lasă-mă să ies din pământ și merg eu cu tine acum. Nu, nu-i nevoie, Spunem! Cautele la rădăcina... Nu, ia puțin talpa piciorului, uite pe creștet, că nu pot aduce aminte. Nu, nu la rădăcina, ci sub piatra... Îmblic cu vicle ca să-mi scap de sub picior? Nu, n-am voie să fug, ci să mă ridic puțin tot se descuie cu degetul meu cel mic de la mâna dreaptă, da fie milă, Greucean! Așa cum ți-a fost ție de oamenii pe care i-ai lăsat pe atât de mari de vreme! Și după ce-i tăie capul, Greuceanul îi și degetul cel mic de la mâna dreaptă. Mulțumi corbu cu stârburile zmeilor, iar el porni în codru verde să caute peștera. Colindă într-o parte și în alta prin desimea copacilor Până ajunse într-o văgăună întunecoasă Acolo se afla peștera Cu degetul zmeului descuie poarta cea grea Și pătrunse înăuntru Luă în mâna dreaptă soarele și în cea stângă luna Ieși afară și aruncându-le în sus Le spuse Treci soare la locul tău și luminează zilele. Treci lună la locul tău și luminează nopțile. Soare, unde luna? Soarele, luna! Și, și Mulțumit de cele înfăptuite, greuceanu porni spre răspântea unde trebuia să-l aștepte fratele său. Pe drum întâlni oameni veseli că s-arătase soarele pe cer și văzu cum sub ochii lui copaci dau frunză, iar câmpurile se acoperă de ierburi și flori strălucitoare. Bine ai venit, greucene! Bun găsit, frățioare! Aștepți de mult? De mult, de puțin, asta nu mai are preț. Bine că basma a rămas întreagă. Bine că n-a prins rugină cu țitul Bine că ai zbândit Iată, eu am cumpărat doi caiuți ca focul Și să ne întoarcem acasă Bine ai făcut, să încălicăm dară Ia te uită, greucene, ce copac frumos! Are pere ca aurul și trebuie să fie tare dulci. Eu zic să poposim puțin, să mai răsufle ca și să mâncăm și noi câte o pară. O să nu te atingi de copac. De ce? Eu m-am prefăcut odată în muscă și am auzit multe. Am să lovesc cu paloșul rădăcina copacului și... Ai să afli și tu! Nu ai de greucene, ca și pe bărbatul meu. Cine a vorbit? Uite... Din copac curge venin și perele s-au negrit. Mm, asta era nevasta zmeului cel mic. Vroia să ne o Ce mai grădină minunată greucene! Flor și fluturi de aur și o fântână cu apă limpede. Să ne oprim puțin, să bem apă și să culegem flori. Așa să facem, frățioare. Dacă e grădină pusă de oameni și o fântână săpată de ei, atunci o să ne odihnim. Că și mie mi ard buzele de sete. Hai. Dar lasă-mă pe mine să întreb mai întâi palotul. să încerc cu el apa fântânii. am mâncat frită, greu, cei, de bărbat, Asta era nevasta zmeului cel mijlociu. ...prefăcuse în grădină și în fântână ca să ne piardă. Dă bici calului frățioare! Porniră mai departe. Dar iată că după ei porni în goană să înghită de vii... ...mumaz meu aici". Acum nu mai avea nici bărbați, nici gineri, nici fete. Și era așa de decătrănită, încât pe unde trecea părjoalea pământul și stârnea vântul. Ia uite-te, frățioare, înapoi și spunem ce vezi. parcă e un nor ce vine după noi. căluților ca vântul! Ia uite-te, frățioare, și spunem ce mai vezi. Se apropie de noi o flacără mare. Căluților, ca gândul. Cât ai clipi, greuceanul și fratele său ajunseră la faurul pământului și închiseră repede porțile. Acolo, z nu putea intra. Văzând că i-a scăpat din gheare, se rugă de faur să facă o deschizătură în zid să-l vadă pe greuceanul. Faurul îi ascultă rugămintea și arătă chipul de fier înroșit al greuceanului. Scorpia de smioaică, când îl zări, deschise o gură cât ușură și prinsa a sorbi aerul prin deschizătura zidului. Și odată cu aerul, și chipul de fier înroșit al greuceanului. Și cum îl înghiți, și pierii pe dată, se într-un munte de fier. Bucuros faurul care are atâta fier porunci calfelor să-i facă lui Greuceanu o trăsură și trei cai de fier. Când au fost gata, caii de fier au prins să necheze, iar Greuceanu, mulțumind și luându-și rămas bun, porni către împărăție. Băi, Da. ia tu un cal de fier de la căruță, încalică și du-te înainte și dei de deveste împăratului să se gătească de nuntă, că vine ginerele Așa să-i spun Uite ce pocitanie după căruța mea Băi, vericule, ți-a căzut un cui de la căruță dă jos și caută-l, ca să rămâi fără roată Greuceanu sări și șuită uită paloșul în căruță Vrăjitorul luă paloșul și pentru că era așa de greu Abia l până la marginea drumului și acolo dându-se peste cap Acoperi paloșul cu o stâncă mare de piatră Greucianul găsit puiul, îl puse la roată, văzut stânga răsărită în calea lui, dar nu-i trecut nimic prin când. Fără Palos, Greucianul nu avea nicio putere și nici nu-l cunoștea nimeni. Dacă-ți făgăduiala, îți dau fata împăratului și împărăția. Merțin. Creuceanu a rămas fără paloș, ție ți am făcut unul asimănător cu al lui Dar ușor, da. ușor ca să-l poți duce Fugi repede și spune împăratului că tu ai ucis mie și ceri fata de nevastă da, da, dacă vine Greuceanu? Fără paloș nu-l cunoaște nimeni Iar ție am să-ți schimb înfățișarea <hără> mariata eu am ucis mei și am adus soarele și luna Uite palușul, cu el i-am răpus Dacă e adevărat, să stăm și să socotim Ce să mai socotim? Chiar acum să facem nunta Dar nu m-am pregătit Dar nu e nevoie de nicio pregătire Palușul îl cunosc, parcă Ești greuțeanu? Da, sunt Și să-mi dai fata Cuvântul meu e cuvânt Și fata și jumătate de împărăție Dar parcă nu e cu cale ceva Prea te grăbești Maria ta, un vestitor. Să intre! Să trăiești, măriata! Sunt fratele Greuceanului și am venit să-ți dau de veste să te pregătești de nuntă. El a doborât smeii și a readus soarele și luna pe cer. Minte, Măria n-am niciun frate și dacă nu facem repede nunta, o să te pomenești că vine o mulțime de gură cască să spună că ei au doborât smeii. Măria fratele meu vine într-o trăsură de fier. Acum trebuie să pice. Maria ta trimite la închisoare pe omul ăsta, nu vezi că nu e în toate mințile. La temniță cu mincinosul. Să se facă pregătirile de nuntă. Cum trăiești, Maria ta? Ce vânt te aduce și cine ești? Greuceanu. Nu te cunosc. Greuceanu avea un paloș vestit pe care nu-l putea ridica nimeni. E, adevărat, dar... E, de unde vine Fără paloș sunt de nerecunoscut. S-a petrecut ceva, măria ta. Ai puțină răbdare. Mult ai așteptat, mai așteaptă o clipă. nu lucru curat. Unui pe lume, Greuceanu. Și acum opriți pregătirile de nuntă. Opriți pregătirile de, de nuntă. Greuceanu se urcă în căruța de fier și într-o clipă se oprim în fața stâncii de piatră. Se dădu de trei ori peste cap, se prefăcu un buzdugan și începu să izbească. Sfărâmă stânca, găsi paloșul, îl puse la brâu și se învățișă împăratului. Să trăiești, greușene! Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut. Sunt gata, marit, împărate! Să arăt oricui ce poate puterea greuceanului. Să vină aici, nerușinatul, acela care a voit să te amăgească. Să vină! <gătări> Iertare, greucene! Iertare, măria mm. ta! M-am potrivit unui vrășmaș, unui vrăjitor los! Eu nu te iert! Nu i-am iertat pe cei care n-au reușit să ucidă smei. Cum am să te iert atunci pe tine care ai vrut să mă înșeli? Dar, fratele meu, unde-i măria ta? N-a ajuns până aici? Nu ți-a spus? Ba, de ajuns a ajuns și de spus mi- a spus. Dar m-a orbit ticărosul ăsta. Avea paroșcal tău, semăna parcă cu tine, dar acum dau poruncă să-i se tai capul ticălosului și fratele tău să fie scos la lumină din temăță. ta, nu vreau să bătăm nunta cu sângele acestui nemermic. Poruncește să fie alungat din împărăție și numai dacă ar îndrăzni să mai calce vreodată pe acest pământ, să-i se capul. Dacă vrei tu așa, fie pe voia ta greuce. Că mult ai și te-ai luptat ca un videaz. Luați-l de aici pe ticălos! Să se facă pregătirile de nuntă! Să se facă pregătirile de nuntă! Să se facă pregătirile de nuntă! Să se facă pregătirile de nuntă! Să se facă pregătirile de Și a fost nuntă mare și multă veselie și n-a închis nimeni ochii trei săptămâni de rândul. Și m-am aflat și eu pe-acolo și neavând pe ce să stau, am stat pe o roată ca să vă spun acum povestea toată.